65. Legea riscului Riscul este inerent pentru orice investiție care constă în timp, bani și sentimente. Riscul este un fapt inevitabil al vieții. În fiecare decizie de cumpărare, clienții caută un mod posibil de a reduce riscul și nesiguranța pe care le implică achiziționarea unui produs. Primul Corolar al legii riscului este Aveți succes în vânzări în măsura în care vă situați în poziția furnizorului cu cel mai redus risc. Atunci când clienții s-au hotărât să cumpere produsul sau serviciul pe care îl vindeți, nu înseamnă că ați făcut o vânzare. Trebuie să vă convingeți clienții că dintre toți cei care furnizează același produs sau serviciu, dumneavoastră oferiți cel mai înalt grad de siguranță. Al convinge pe client că a cumpăra de la dumneavoastră este o decizie sigură. Iată una dintre cele mai importante sarcini pe care trebuie să o duceți la bun sfârșit. Corolarul numărul 2 al legii riscului este Principalul obstacol în fața cumpărării unui produs este teama de eșec, teama de a face o greșeală atunci când se ia decizia de cumpărare. Fiecare dintre noi a avut experiențe de cumpărare nu tocmai plăcute. Prin urmare, fiecare este condiționat să fie prevăzător și atent pentru a le evita. Teama de eșec este un obstacol major pe care trebuie să îl îndepărtați înainte de a vinde ceva. Cel de-al treilea corolar al legii riscului este Tot ceea ce faceți într-o conversație pentru încheierea unei vânzări crește sau scade percepția riscului și teama de eșec. Atunci când cereți oamenilor să cumpere ceva, le cereți de fapt să ia o decizie, să își întrebe euul. Le cereți să se despartă de banii lor și să riște, să presupună că promisiunile dumneavoastră se vor dovedi a fi întemeiate. Tot ceea ce faceți sau spuneți este important, crește sau reduce percepția riscului. Nimic nu vă permite luxul de a spune Asta nu contează. Totul contează. Totul este fie un pas înainte, fie un pas înapoi. Fie vă ajută, fie vă dăunează. Responsabilitatea dumneavoastră este să vă asigurați că tot ceea ce faceți sau spuneți vă ajută în sensul că scade percepția riscului și crește sentimentul de siguranță al clientului atunci când trebuie să cumpere de la dumneavoastră. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la riscurile posibile pe care un client inteligent le-ar putea percepe atunci când trebuie să cumpere produsul dumneavoastră sau să obțină avantajele pe care le promiteți în schimbul banilor. Ce ați putea face pentru a reduce această percepție a riscului? 2. Întrebați-vă clienții ce riscuri cred că există atunci când cumpără de la dumneavoastră? Ce ați putea face pentru a reduce aceste riscuri și pentru a vă face clienții să se simtă mai siguri atunci când iau decizia de a cumpăra?